Плаче біля матері. Нехай. Нехай. Вони ще поговорять. Нехай поплачем. Коли Мар'янка врешті виплакалася та трішки заспокоїлася, Сашко наважився заговорити. З вашою мамою буде все гаразд, Мар'янко. Вона трохи замерзла, але не обморозилася. Лише переохолодження. Їй потрібен сон, щоб відновити сили, і вона прокинеться. Мар'янка повернула до нього голову, очі досі повні сліз. Хоча дівчина щосили заштовхає їх до середини. Олександр сказав щось таке, що її сполохало. Ото той знайомий блиск в очах. Гаразд. Все буде гаразд. Ніколи вже нічого не буде добре. Чуєте? «Ніколи!» Вона не кричала, лише не шепотіла, тому що поруч лежала їй мати, і вона не сміла турбувати її своїм криком. Дівчина шепіла, мов ранена лебідка, до якої підбирається щось грізне, готова їй щомиті схопити. І те щось зараз стояло в цій кімнаті і, певно, щирило свої гострі зуби. Бачила його хіба що Оксана, а її донька, і Сашко лише відчували присутність чужинця холодного і безжального ворога. Мар'яна рвучко відпустила руку матері, погладила її по голові, поцілувала в щоку і підійшла до Сашка. Дівчина витиснула з кишені, вчет складений пом'ятий аркуш паперу і простягнула його лікою. Читайте. Читайте, вам можна. Вона вас любила. І тому вам можна. Від почуту Сашка запекло всередині. Любила його. І донька про це так буденно каже. Він розгорнув аркуш не думаючи про те, що у нього тремтять руки, що він зараз швидше схожий на школяра з минулого, який сором'язливо бігав слідком за Оксаною, тягнучи її портфелика, ніж наупевнено в собі завідувача хірургічним відділенням районної лікарні. Поки читав записку, намагаючись зрозуміти написане, Мар'янка запитала. Вона так довго ще простить. Декілька годин, думаю, розгублено відповів чоловік, шокований прочитаним. Тоді ми маємо з вами поговорити, Олександре Петровичу, і про записку також. Розділ четвертий. Дивно. Отак воно й бігло. Лісти життя, змінним темпом, то трамплінами. Інколи надто дрімучими перелогами, інколи навпаки, все видавалося бездумно простим і через це мусила бути готовою, бо за черговим поворотом обов'язково чекатиме щось несподіване. Взаємини з брехами залишалися напруженими на відстані пострілу, тобто як на двері. Ніхто не знав, хто першим вистрелить, бо справа залишалася в дрібниці з командувати плі. Донька щоденно, щохвилину тішила усіх своєю непосидючістю. Щасливі батьки, щаслива й дитина. І от, коли Мар'янці виповнилося два рочки, і її можна було віддати в садочок, Оксана повернулася за канем відпустки для того, щоб дозахистити диплом. Звичайно, доволі успішно захистилася, і не тямала себе від радости, тому що відразу ж знайшла собі вимр'яну учительську роботу. Те, що дорогенька навісточка не хоче вступати до університетської аспірантури, було для брехів, мов, грім серед ясного неба. Нечувано. Хіба так можна зневажати чоловіка та всю його родину? Я наче відчувала, вона таки щось утне. Те, чого очікувала Ірена Георівна, сталося. Свекруха, здається, навіть зраділа тій бочі, що щинилась тоді. Та ми для неї, та ми для вас, а вона... Оксана завжди мріяла про школу і ні прохання, ні благання, ні навіть погрози не вплинули на її рішення. Тривіальний вчитель української мови та літератури – це звучало для носія прізвища брехів, наче вирок. Оксана ж ніяк не могла втямати, як аспірантура може допомогти їй стати добрим вчителем, таким хоча б як бабуня Сашка – Василина Степанівна, яку поважають і пам'ятають досі всі, кого вона вчила. Утім, це вже найвищий пілотаж. Чи бодай спробувати бути схожою на святку конфетку Світлану Михайліну, вчительку української мови та літератури в її рідній школі, нехай трохи на Віжену і одержиму в своїй любові до Голля та Лесі Українки, але справжню і таку, яку досі люблять і цінують. Та, очевидно, тут не йшлося ані про любов до власної справи, яку слід робити гідно, ані про мрії, Оксани. У брехів була власна філософія не зрозуміла Оксані. То все вона на зло робить? Чи ти, синку, не бачиш, кого взяв собі за дружину, верещала Ірина Георгівна. А Влад давно вже не заходив до батьківського дому, тому Дім охоче прийшов до нього. «Де ж це бачено?»